رمان وحبي الحمد لله الذي خلق <تصفيق> السماوات والارض وجعل للنهار والليل ثم الذين كفروا بربهم يعذبون يريدون وجهت من الاسلام قولون زمان مشايخ في استعلام الايه اورانی کرین چالو ورو بیسو پمون قاسم کړهو اوله صدقہ فاطمینۃ الانعام پوروا دای مزا نام نه سرت قه وقوره حاضر مزا قاف نه سر بابوره الصلور مز سبانه تر اخره کوی دای مزه می صدا سورۃ انعام شروع کی او قاهری و فیصل کیو ل مقصدید موضوع وړدي کو پ را پرري چې دا نور بشمار شماره مساعد دا د پارهمل لکه اول لس کې دا موض وړاندې کوي چېفات دشي ای او په درمه او حس کې دا وړ ل کوي چې پاون ک او په درمه س کې برکات اصون کے فارم کی واز سے حافظ یعلوم اے سے مالک ظاہر شے حکما جو گورن مشتے دا مستے سامنے قسمہ ظو ذیاں کریو مثبت اڑ خے پجی منتی اڑ خے مثبت اڑ کا چزرز ہر ش مالک او من پیار ان معلومات او غور ورنشتو ده روسائی جیسا د دېو تنظیم مبا شایف وای چې قرآنی کریم کې بنځه سورۃ نلیکه او مصجر په حمد باندې او هغه روسائی جیسا کې دو سورۃ نو بر بیا وسابا الفاطر هغه کې حمد دی نو اول حمد دې دا اشاره ور صورت سبا کے مالک دا چیز ہے اوځه موږ اشاره دې دا خاطر کې چې په ما څه زورور نشته نو او دې کې مربسي منځبه روان دي دنیا کې پدې باندي مختلف دی چې خالص دې عالم شوق دي نو څوک کوئی تبس تو کوئی تا هر زمانه د شاوروی تو کوئی خپل يا شروي له سم عقل وي الله والعقل به آزاد سو او اول العقل به او له سمع او به خپل کې آزاد سو تر دې هندار کې پوری چې عقلون له سو نه نه نو لسم عقل مبدع الخياض گورجس نو جو ټول عالم خالق عقل سناقل شراب العشر دوایی دا یو فرشوده خدا دا دا او دان دا چقیق مزومه را او پای خلق دسي وي چې د جواهر او خالق الله دې او اراد په خپل ځا په دا ورټ ل د مسلمانان جي قمه وي منتظ غ دی او بعض خل کوه چې دا د دنیا خ کل نه ل او دا په بخته اواق سره بیا را ش ده او او بعض وي چې الله پ را کړي ده الله په خپل راې نه د پ را کړي دا داې و ل ل سلام ګوزینه ګوزانو بزن عالی لازمي خوځي کوي خلاص سره تهوله کی نو تا شانتي دا الله نا دا دنیا بغیر دې راځي نه کار شي ولا هغه دې رزن او خلک دا داشي دا قران کوي په دې اول احساس کې راو लगे قران کې دا یو کمال دی چې کله مصالح بیانای مو مخالف و باندې رځنن کوي لا فرغ خبره کې خپل مسالې بيان هي او مصلي صرفه کوي چې څو مخالف وي باغ باندې رځنن کوي مو په دې ټول باندې رځنن وکړ چې زمکا ما پیدا کې اسمان ما پیدا کرا کې او ما پیدا کېل تا ما پیدا کېل او جواهر ما تعدا دی و اراز ما تعدا کری دی و اللہ خلاق شما ما سامدلون لا طول ما تعدا کری او دا ارادے دا کند با اندی پیدا کی بیرادے من صال نه کڑے او بس نم دی پیدا کری دی و مجر قرد کھا و میدنے پیدا شو تو بوک تایدی صاف کر دی دیتو لگانجر دیو نا کری ورا دې کې څه خیال کېدله شي او دا ثابت دی چې قانون کې هر شي زو تربيا او قانون زور کوم بار دې څه کوي چې دې او تر هر کله چې ز خیال شو ما دې کوله شو او هغې تربيا قانون زماله اس کې واه چا کوي نه د ځما څخه اجازه او تیر اجازه وکړه مفزريو څنګه کی دا برکات دې هند عالم کې زين فائدہ ورتون کې خياره چون کې ور کوله زيته زل دا زمال عشقين ال ايسا ونما مال خير داز مال عشق له دې چې ارز خپل برکات دې زموږه کې برکات داز سرغنته وي فال دولی برکت داری چیمی و داری سوری کئی شنید دستر برکت داری چی دل کئی دستر گوڑی او لیدن نکی دا بی برکت استرگیری دوگونو برکت داری چی و لیدن کئی دل آسونی دون کئی, دو کئی, کئی, کئی. دخوه دی پول آلم کئی برکت اچون کئی آلم کئی وازن دنمر لرنا ما ورکڑه گا چیز عالم رنا کئی او قیده دا فکر دا ما کرلی سکوگمائی کئی، ستورو کئی دار اید آزارونا چیز مکر کئی دیو بوکی خروت زل، گوڑای کئی مرور مردن داشون ما دیو نو دول آلم برکتی نو ما سو جی و ما خیارا چو یا فکر آلم ارگر چیز خالک شم د کل جہان او مردی د کل جہان شم او مبارک لپل د خان نو دا خبره مط نه ش چې زه معک را شي واف مزارب معک وا ځای بل چوک په مابانې جوور وور شته کې شي او سړه مالی کوويدي او خو لا بلته جوور ولي چې ووا معله دا روست حسا دو جو ز مالک دا چیزین و دا خبری چی پا ما سو زورو و رشتره او آغیه غصه که دا قیامت سورتون زیاد زی کرتی دا آخرت دا اثبات موضوعی رو را لیتی دا دید, دید پارا. دی بی بی دی دی. دا پارا دنیا که خوزاجی بی اسباب بی چه خوزی را خوزی دا اولیشی چه مالا کارو کن لیکن قیمت تیش آخرت کی لمن الملک الیوم للہ الواحد القاہار للہ وی دی واحد وی دی قاہار وی للہ وی کلام دی تندیق دی خاص اللہ پاک مالک دی دکل اشیعو لمن الملک الیوم ودا بورا یکتاو یا داناو یا چو و سیستدار پر اخور نشتر یا واحد دیت. مالکی وازدین. و ستار و جبار و غفار نوی کاخار و این کاخار مانا وریم ضروری ما ضروری مانتا ضرور نشتر یا دوئی میسیت اشاره دیت. لمن الملک لیو بلیو بلیو اخور نوی کاخار. نو دا غید و قارد آخرت دا کوم دا کوم دا کی دا اب کو مست سره دا دا ټول دا ش ووي نو ار کله چې الله خخ دی او مربی سر بیاو پا په خپله کو چا ننسپ براقات دیدمې وا دی دی څوک چاله خیرې شوور کوله لشار او مال کوم هم دا دی الفطرت <سؤال> زورور مونس ځای نو مساله واقع حشوا الله الا اله الا الله بنيات المسترا الى الله لا القران خلاص او لا القران مطلب نه چھوڑو بل سوق عالم کي اعلان مستره خالق ذهن ډورو غزل مبارز ذهن عارف ذهن سوق ضرور مونس کي اعلانسته د په کار د چې در تاسو ذات بندگی وشي د دې ذات وشي د خوشاله شي د چتو ويومانه شي د ما نظر ولا لا اله الا الله د یو خو د زانه کوي شي را د قران په اوذای د الله را او دا خبره محمد رسول الله خپل تو کو دلا اور راوی اللہ قران کی او غیب یعنی مبین غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قران جو قرن راوی دا او اللہ اور کوئی وجد دی دی نظاموں لا الہ الا اللہ سرپ کے اپنا جی جی جب पब्लिक سارے نے محمد رسول الله ہے رسول اسلام بدا موجود ہے اسلام اور قرآن لگے دلے لے چور قرآن لگے دلے لے لکہ جہاد دے تا شہرات دے تا حج دے تا ستاہ دے تا یو بس رتاون دے تا حدود تی تا کفارات تی تا معاملات تی تا معشرت اخلاق دی سیاست حکومت تی تا انتقایت دا تول جو قرآن دا ہوگی اور قرآن دا اول مسجد روما تھا چل اعلان اشتغائے اعظم لا اله الا الله مالک ذل كل اشیاء و كل صفات و خاو مدیم اعظم ونزہ لا عیب و نقصان سبحان الله وبحمده دائمًا وا آزاد ہے الا معناوا یہ لا اگر چاہے تو ہی جہر نلئی یہ اگر چاہے تو ہی کمال آغان نگا مگر یو اللہ یا الله لا الہی انگلہ داستا کی چاہتا ایلا ہوئے او سرو تاکی تایفندگی تای دے عجز دے پیغمبر دے دونے تا موتا دے شمالائکل علیسون اللہ مامرہم ویقلون ما اکمرون چو پرکو دی تو پسید دی چو پا قیام دی چو کی اوپر رحم اللہ چو پر پر عجز ومعنة نظر الله بعمل الله بذن جبریل ورورا دینا مدون شرامل وولی ویلو معنة نظر الله بعمل الله بذن بغیر ساد ربز عمر نمکت قدمشن خودا عجیزی وصواقات صفاً خزاجر عجیزی منت انتیاز سکونت اربیلی سوگ ردو اور جات احرار مامننا اللہ والعوم مقام مارنی منکی بیشتر نکسی جلاغن اوکری مقرار امرا تپیغمبران جو دوڑیتا موتا جی وہ دوڑیتا موتا او کانایا قلانیت عام عیسیٰ علیہ السلام امور دوڑیتان آیا قلانیت عام روڑیت قوڑا وہ دوڑیتا موتا جی بگارنگیل جنرال ذاتا موتا جی مخلوق ایلان شکی ریدہ یادو یو ذات بے چاہتاوی خالف مربی او مبارک او معلک دکل اشیاو دا غیلہ کینیش تبارک اللہی بیدی ہمولک ووالا کل شن قدیر دا غیلہ کینیش ایلا یا حب المنیشا و اناسا و یا حب المنیشا و ذکورا او یزوی جو هم زکران و اناسا و ادر و منیشا و حقیمہ هذا الإله هذا مناه أجزاج لا خالق إلا الله لا رب إلا الله لا مبارك إلا الله لا مالك إلا الله هذا أجزاج دلا إلا إلا, إلا الله هذا نوري جياتي وكسير خلق السماوات والأرض جال الظلمات والنور هذا واري والإضبارات واندر من السماء المعال من خلق السماوات والآلاء من نزل من السماوات والآلاء بطول غير وجاء الوم وذذيش قائل نوت إله بالآلم في يوم أجعل الآلهة إلاء واحدا إن هذا الشيء وجاء زنى لهم أبو جينو آتي يوغ الظوث لا إله إلا ما سنهنا جاء بالملت الاخره دي اس کی دي سوائے قران سے منگا خبر ملا اور جلد ان ها جا الا اختلاف زبان جو دا اور پہلے تصورہ ضرور ذی کا من نمان کرو قد نعلم ان اولئك الذين يقولون اين المرسلين قد جنوا ولا سنوا الذين بايات الله يسجدوا لاجاب جو ایمان اغای اخیجا و حضایتا در طول خیل هر طرح جزی خالقی ذرعبیم، ذر مالک، ذر مردیم ذر مبارک، اعلام اندازیم ذاتکی چاہ تلیش بابا را ہو رسیگی لا تر را ہو رسی، منا تر را ہو رسیگی فاو مانیستا دنانی، سی جو تر بی مخلوق دی، مخلوق عزیز دی عزیز فم از آسمان والا مخلوق دی په فرزمک والا مخلوق دی مخلوق کې هیڅ ځېنې نقشي نه یو ذات کې تاوه بالکل هیڅ ځېنه نه وي مخلوق کې نقصان دی یو ذات ته یې هیڅ نقصان نه کوي مخلوق کې کمال نه ترې او بیا کمال ذات کې خو غير په نه دی تاسو کمال نه لري هغه کمال دی ماور کړې نبوت ماور کړې ویلېات ماور کړې دی ماور کړې بچي ماور کړې دي باسي ماور کړې لا لا وما ور کوئی فرمان لزامی ہوئی چا کامل لزامییی واجبه پر زفتی چا کے نقصان نہیں تا مالزاکیر کی دغی لایے صرف روتے ابو جلال ابو الاحبا کو پلان دن کے روتے پہ نکدی اون روتے نے کہ اون کے اون کے اے کی وارد اللہ لا اله الا الله بڑا افت إذا كنت تتعلم في السماء وفلات يوم الله وقال إنه إلي <سؤال> لا رب إلا <سؤال> الله <سؤال> بأساعد المسلمين لا رب قل رب نشأ يوم الجر قائلا لا يوم مسلمان شوية لا خالق إلا الله بأساعد المسلمين أخبرتنا أنه يقول إنه إليه وإنه يخلق السماوات على الأرض لا يقولون الله فهي ماذا يوم مسلمين شوية لا مالك أيضا يوم مسلمين شوية دا کول فرا اون کې او دا معنا د اله دا هغه د اولویت د الله جواز کوي الله کو د اولویت معنا عبادت نه مان الله ایواز دا خبره معنا نه ولا آشل قران الله دې خبر دونړه کا توځې باندې خګې په سکرین دې په خونته دې په ځان دار کہ سر کی تو نہ تھا اور بس تقاضا شروعات ہے۔ عجیب باتیں والا ہے۔ قسم غیری معذ تفومن سے ہلم لگا ہوا ہے۔ سومیاش تو قدرت کا قالبی۔ داور کی تابوں اوغور کہ پھر سے آزادڑا ہو سزا کام۔ اور پھر آزادڑا کرما اور سینجون دل او اسلام قلی مم لا ایلی اللہ شو لا رب ایلی اللہ نلکی علم ارواح کی تاکوش شویلی چی علاستو بی ربکم قالو بلا ابو جارم ویلی بلا بل عبن ویلی بلا و سمیلہ ویلی بلا سمیلہ پس مسلمان لیا بجاہل و بلعب تاکری او با دنیا تنگر رب آئی و لا انسان تاو مر رب السماوات سابه و رب العزو عزید لَا يَقُولُ النَّ اللَّهَ عَسِ درودوبیت پس تا مرنام تفوز کئی بخبر کی مر ربک و ماجینو تاو و ما تقولو کیا که آز الرجل اللہ مجید ما ربک من نو بجال کوอัลکام رغبے لے دنیا کی مرغبے لے تا پوسو مر رب کو کا دا تسی کا کرنے چاله اور توہی حالت کی مرغب را را کوائیں تاکو سمجھ را دتی حکومت وسه یہ لا معنی حالیت میں معنی وجود دینا معنی خالقیت میں معنی وجود دا معنی قبر العال نو بازار سے اندر شریر تھی اور اسلام کے لیے معاملہ درے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناظر لا اسلام کے کیمیت میں دین کے جزء لا خالق الا اللہ تو اسلام کے لیے معنی لا الہ واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والربا الا اللہ با ان مسلمانی دوسرا مسلمان یا تو صافه پزیوان او کویر بانند لا الہ الا اللہ ان مسلمانی چه دہی پمان او مصلب دسان څو سره نه او دین منکر نه کلی او به مثلن دغه فائده لکن هغه قاترونی ہے جن قران رت دلائل کی ده وئی دا پان پانی صادا وجویت تاکی اللہ علی فارا وجویت تاکی نو پدی صلورو شو سوکی آخر دي پوسیان نبی نور اللہ عمر قدر و کی رفل عزت تیسیم اپر کلو پر اپر اپر آلماند سم رفل زون او سر احمد مزنی رحمت اللہ علیہ قویم والا مامی راوی سری جی پنیلان تخم انسام اللہ او څې لېنې راوسته دې چې مليان په ایمان او خی هغه تپاتاو چې دې مليان په ایمان نشته ایمان څرګندې سره او رحمت الله تعالی دې او محمد صالح کې شعر دې او دا پنیاکي چې قران پور د اجازه ورکول نه و او څرجو څېصاص کې قران داسې ورڅ منظمي وای او عامه نو څور ګوره لوګه دیوار یادے دل سوائے دیوار چار پار گاودی خبرہ ہو گیا شاد دا صورت دوے محاورہ دوے نے اسی اول او مناسبت دن مس کے سرا داے چار کلا امت کی صورت پر ختم وللہ ملک السموات والارض ووالا کل No. قرآن ده ده ده ده نو قران چل تو ہے لو الحمدللہ خبر لہ ما الانسان ما تصمدون ہر کرے جو ذات ذات دیلو تے سایے نو کہیں جدد شفطن ال فذ لا کمال ثابت کی دی یا تکم لے دو سورۃ المائده دا اولی حصے شرہ کئی پرستے کی دا شورت دی کم دی ہے پر رد شرکی پشاند بخری دی ہے آولا یسا کی رد شرکی اتقادی دی او دعیمه کی فیلی دی دا قرآن کریم تا انتیاب را جا بل دا دی چه هر کلا اموری انتظامیات دا معاشاری پر نیسا کی دی کرشیو او احکام د اقل او د شرک ممایده کیو نو دلتے او دوئے لچو سسری مقصد تا میادان ته دائینا چاگا اس بات تاوید جو رد شرک دے ملک دی جوڑتا معاشرہ جو سئی کڑا درست دی کڑا اور دوڑے دیو خوڑا. نو آغا افتل کار تا بلاو کڑا کار دیت سو اس بات تاوید اور رد شرک نو قدیر صورت کې رد دا اشراکو بیت امام ہا دے دا حگا کی رہا سورہ اسرار کی دین ذاتول ردئی صورت منقسم ہے دو قسمیاں نکاتی ہے اول ایسا کہ رد شرک کی اعتقادی کہی اور دوئم ایسا کہ رد شرک کی فعلی کہی شرک کی اعتقادی منقسم ہے اقسام اور 24 فی لیلم کے تصرف جوع کی عبادت و لیلم کے کو کوائے اللہ سے رشتہ دار کرے وعا کوئی اختیار کنوکر برخا فور نشتا دے و بالنہ کیو مصر برخا فور نشتا دے فعبادت آو بندگئے کیوں مصر بلی صدار آو برخا فور نشتا دے نو دیشت کی فیلی کئی حرام دا الله حلا حرام گنے حلال حلال ہو گنے بندان چھ کمشیاں حرام کڑے دے دا شرف دے دا اوران پئی آدے کے تصارف کو گئی تا حریمات دا د الله ه دی د مخلووب ل نه د پ رالی نه د وللي هق دی هستا چې د پېغمبره لی پېغمبررم داچ پولی چې سا ش حال له حرام د بره نه کولو خبره را ځي کې دا شعرهوه او داناوا دا معنا لبات داې من دا د پاه د تپ دې خړدل ناروا دي دې کول شر دې دا قدرت شیږي دې ته وي شر کې پیلي مقصود دلیل به عقل او شر بوزو ځکا دې سره لګې زمون مشایخ نو ګایمای سخرہ دې شر کې پیلي کې و اوله قرب دې شر کې سقازي کې په صورت کې او دا رنګي شر پھیلېلم او ا سوروالو او سر پھرېلم قدې صورت کې او سرمایا سپورہ او هو الله بالسماوات و بالارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون پوهږي په پهته ستاسو او پهکاره ستاسوو او ای علم ما چې باغیر کوېږي چېته کوم کارار کا او حالو د جانان باندې او دسان باندې اوزارکانو په ټولو باندې یوا بهزار دا الله پا بل چوک نه دیپ دار اندي پامد صورتت کوې او پنجوستمایا سره واړو پنجوستمایا قدیم صورت کُلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ فِي خَزَائِنِ اللَّهِ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ مَن يَنْتَظِرُ کِي مار سره الله خزانې دي او نه د پریافو باندې کوئی زما ولا عالم الغيب نفس رسل کي والله کوو ل خوم تلي مل نهزه د دا غقره خوم چې ز م قیم ن سرهیپتونونه دوولو یې دي اوواې ملغب شوم او نه م قیمو صیح ج دلته سوال دقا دی تشي چېته نخې د سره ش کا نفر غابو ز بشار ما و بشار تی پیغمبری نایمت آبی مغز آغشی چواری کلیش مازا زد ما یوحات آبی داری ما نو بیارد شرقی کل حلی اصول آمار و بصیر افرات تفاق کرو دارنگید نحب پانجو سم آیات تذیر سورت روارا نحب پانجو سم آیت آو وعنده مفاتل غيبه لا يعلمها إلا هم دي الله صرف البياني دغيابه دي يا جمد مفتح ده مالفة شره وياله دي الله صرف البياني دغيابه دي نكوه يبدي بانده بل صوف إلا هم وعنده مفاتل غيبه لا يعلمها إلا هم اللا اله الا الله من كرا كا خبر الله الا اله الا هو نكبل الهات او قيل مسلمان پاک دي شي نا نو لا يل ما الا هو نتج و بابا پرغو کوي او کاکا کوي يل ما الا هو څه معنا و دات په کلو کا او دار رام پثم کړي اندو خا اس الله سرا کنجانی لغیابو دیدی بابا تواقی تی کنجانی تا غیب تا رشیوی و بوٹا کی بزگریو اللہ باندی زورو پکی وائی تیتی او پکی ورکی شویی چی دی بابا جامو لا یعلم آن ایلا هم و یعلم ما فالبرد والباہر وی ایفاغ شویی تی کوو سول احضر کی دی کن اشیاء و وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا نَفْرُوجُهَا دُونَ النَّاسِ مَغَرَّ اللهُ خبر له جماو له قام کی راکا ولا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مَغَرَّ اللهُ فلم کری چارگان دارن دی جریان تدی صورت ترا واڑ جریان ذريا يا اغه دو گورا ولو حرم الق يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير ويل لكل مغيبات وغيب الغير وجنس وشهادہ او ټولو کارو یو ولا خبران زه په نسبت رحمندو تاسو ته ورنه الله ته رحم نشته بالکل ټول او تاسو دې ځمکې سر من د دې ستنې سره او من ټوله سماوي دا باسين سره من شګي دریا په وېږي غل په ان ملکونه تنونا وژومت جنت معلوم دي او صفيا ذا سرون معلوم دي تمو ته معلوم دي وژومت څه معلوم دي جذاب جنت دي وژومت يو الله باندې څه په نصار لایق خاص د ارض او علاک سما په ټا په نه ځای یو بڑا جوزه څوډه څوډه یو بڑا څه وتا و دې یو څیکن پږي نیم څیکن دې نیم په سر مګر تا څیکن دې تاسو له دنیا پره خطه او ته یا څان کې شان هیڅ څه واقع نه راځي لا معنا نه راځي قر موه سر بسې غي اسمانونو پر څنګه اسوکي پر دا سر اع نور غايو وشحال کوه دې په کله او خار او بل غورا غارेंगे और अध्याय आया तो गोरा आगे की लखील الرحمان موحد اس پر خبر ہے غالبا وا لا اخاف ما تشركون به الا الله ايشاء ارد شيئا وخارتي كل شيء علما فر دی رنز ما اافراغي م السلام و هرشيسا د کو نه او فلاته سره سرون ولې نه یاد دا یادونه دا یاسونه چې سر عام ک وللو دا فېن یاسونه دا ول را یادېه او فلهته سره سرون یا الله ولې پختتونو کې نه یاد اوس یارببي کوله برا فرے فلیل الرحمان امام لدیا موحد اعزاز اعظم دا خبرتئی ماخ کناستر کې قران دا خبر او کړه وہ هو ال غو سموات او کلات عالم سرکم وجهرکم ویعلموا ما تفسون ا قل لاقول لكم الله ما ظَرَّ خَزَانِي نَشْكَرُ وَلا عَالِمُ الْغَيْبِ ذُو غِيَابٍ نُقَيْمَا ذُو غِيَابٍ نُقَيْمِي وَيَدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَا وَلاَ خَبَرْ دَارِهِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسِرِّ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمُ وے لپن ماہ لے مشت باسی یوز از نسارا اور یہ کی پاد کی گرے امداسی اہ کا اثر اب لو یال مو شرفم وجعركم ويالمم حسبكم دامو قوت جی واز مضی بات کرے کہ پاغبان نور خل خبردار دی اور نساغار الانبیاء نے خبر شروع کړه سید الرسول نے خبر شروع را جو افضل المخلوقات نے خبر شروع را قلنا اقول لكم انی خزان الہی ولا عالم الغیب دام کیجا سبق نے کوی کہ نور ولا عالم الغیب نوچته خو بې سا نو لمواره او په ساميو مري او تابي وي که نه باهتون نست دی یو دلاله نست هره سید س بیا خبر پهیام په انغري ه بطرري ختلله اوله دلا کو نستې د ته کړ و که نو و خو لا تا د افریقې ره زګه جو اصول د فقہی تییر شون راغ را چیراغه اصول د فقہی تییر شون او اساسه کورم اسادیو مولای واقسمن بالوجوه الفاسه ذاته ورو جنہ د ایمان دي شازي دلائل فاسق کی قیامت کی بصرا مت اه دومره درو جنہ عمره فاسه عمره غلط څنګه کی دومره پر څنګه خبره فاسن فی الوجه جن د سویل <سؤال> انا خپل احما که یا اله لا امام مشاعی دلائل فاسد دی جنتی غلط دی کسا خپل کتاب کی ساری کی فصل کیږي په پاسه دا زمرد پتکا ته غړند دنیا کی تلوي ملاقات لا سورہ شی دلائل فاس دی امام مشاعی دلائل فاسدی او اساسی خپل ولا عالم الغیب او زه په غیب باندې نه غیر ہی جس طریقہ چلا ہوا نو بیان سارے نو فلاری جو منتب کی نو بیا و قرآن ویل چھ خاتر خیر یا باکی نشری و اینہ غو مفاتيح الغیب دایا علمہ الاہو اللہ وی اللہ مو کراتا و پڑھ نو تب اپنا الہ الہو مسلمان شو لا الہ الاہو لا علمہ الاہو اس پتہولہ گیہ گنہ ہسر راے کرانہ ہے سال او ملائکه لورغه پیغام برنه ورده او دغه دغه په ورو اقیاات دارلږي څو څلې حالات یاعوب الله سلام دفینه خبرنه اودارلږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مومنین خبر نو چې هغه پاتلا هغه اوی شزردان پایې کی ورڅړي او هغه د سیغه مو مرغ لے ورکول زیر ولسل مریدان فرزند فرزند کې رسیدات زیر وله ونرسيږي دا رسول الله سلام پر کې فرقو کو مریدان او کې فرقو چې قالې ورکول ها او ځکه باندې تعیید و دي هم در رسول الله ورولونه چې ترې مو او وروره مرجای او اسلام دې ځکو واجب شوو نو کوله خو کوي چې دې دا اسلام څه قران کے 900 اور احادیث کے 9 صحیح سے تا کہ 9 ما تا ستنم ورخذنی العالم اللهم عالم الغیب وش احاذا وشارتي قل رشه علم لتوخصم الصل ما شکمریہ لا کنذر الہکم ترن ترنمان یہ کہ كما دې دې پندور څنډې کوم یو نومونه سماره کوم ایمان ته څیر ورکړل نه دا دې دې ځان دي ځان صفات صفاتي پندې جریان دی یارا انا ذوال جل جل عظي تو ان چیز سره وران دی مولا زرنم ملک یې وسی فن سی او کله ور دي ساکم دماغ فرا سی په حق مجوز انکار کوم زومره ها بیا تاسو لريلا له وروډې ته او په وروډې نه تاسو خپل راځو پالوال ته خپل دې ګلو اوږه بس قاعده تم مسعول الله زو قصري ام مسر ما ته رزق مستعلي یا ضروري اجازه اجازه اجازه چې یو درې کاپي کې وکړه دا چې هر څاڅر پنځه ګمدا چې خاصه د جوړې نو ما غول څنګه دې تاسو ماغون کولای شو ما څخه فلاره خپل پغلې سماته جوړه راشو ځا د څنګ خپل کور سماته جوړه راشو نو جوړې جوړې د نخړې نو په چې وي نو پدې چې نه دا شومړي د ګوټه ماو ما په چې د سړی لټاو چې شومړي د شومړي د ګوټه یې لارې دې لټاو کړې دا سمې په دې سپېره ورول لویږیږاو او مفتي مو خالقي مو بلل غرام ها عقد تعالی والا نو سره حبسان ديږي ما ډوډه او پروډه تعالی په لاله کې ځای دې ځای دی وایي چې دا ګندي ولا مولي اندي مانځت نو ورږي مانځت نو ورږي څو شهريږي هر څو راځي دا الله کو فضل قران او تس وعليق سال مختیف تھیل غلقی دیگلی تتشیش حق سیم فدیدی که مناظره و باستو زوم و یغلیم و اغمارد ایلا لیو برسیل او زتالیب او ما بلک آسمی دورق بولا او تس وعليق سال مکی دیگلی شویم او تس وعليق سو او سالی را بسرای مناظر مناظری لرالو کیا زخر ناراض ہو دل کا مال زگر او خوا سازر ہوس کو او سازر ہوس کے عمارت تب ذکر دی ترا دے دے دل میں سر موضوع بان کر چراغ لاڑا عزت ماستر گم لاڑ نقصت سے سجارہ ہے مقام مولا آوازا و یوازا دې داسونو ټول کړی څهار پاتاو دې باندې یوازو مرشیتيري شي هغه سره مواحث شو حده صادره وښته موته ویل چې روړه خپل کېږي موته غنې راړي تو زه ورن د قامت څو پښتني کوم چې تاسو هغه ونه او دې لاړ ونه عظام له یو کو تو فنونه را په او شوکه سامنے وای بل والله بل مات شو چې دا ویلا مات اذر او شو ته ماشارا سره او ماشي خو په خدا او چې دا مرګ دي وو فجزیره فجزیره بل برکه دران ته بل دا چې ګل وو فجزیره پولار ایجو جگڑا د مرکلو سراد فى خبر لگارش خواته puppyBeaw فیشیا فوفر ادددر شіш تلویز ما که قلیه climb فیشیا فیش 이�گی اظیار یام پطرها مدر آنجا自己 اصلا ا Pla Hamyl these ها عنه ماه شماز scène اسلaries دیارا عال ری دیارا مال دا disoun ملان چوب کم یا البلانی شر بو ما نونی وات دا څومره ښکټه حالاته ده مردان دا هغه چې لری زني سي دا کوتي څه پاتو کوڅو مالوال لاله وي وي چې دي کو طالب کې او قصوات کې منطق وي نو زه دې ویلې او له هاګم پہچانته راځي نه چې دي اعلان کومو نشارو دې مونږ یې یو ځکه حالو جو طالب او مانغو دا او داګه نه بتا خبره هيې چې بانه جوړه من قربان سم مناجوانو نو <تصفح> دیبا دا وارو راځي څنګه دې دا پردہول او خپل مرو صفات او لخرار مسر را نه او نه زړه په جسو مرګ لري جنوي ساري भगवान مناجارهونه پروت استیل مال هغه نظاره په مومو غلا زواله د جمهور راځو آزموړې تقریبا دغه بیان کې خپل ثواب و الله دې زوځه په ساري نمازې کې دي بیا لارو باندې راي کې دې روغارو سدار او دا زاهه ورته اه زاهه باسي جلال باسي زمنګي او زه مالکو قاضي قول والله الا لله الا الملك کا کہ جب قرخنا فر اسلام خلا پوری دسیج ٹی رسمی ملایا غیر رسمی کی مولا آواز بولتے ہیں ایک روکھو جواب میں شروع ہوئے اللہ ماصول مولا ہاں توڑا وان سان کھیاں نہ کا من قران جو داش ہستے رہ ملا برا رحمت صاحب و دیا گئر و تیسلان دا انت رحمان صاحب ویزار نقیب مولانا سواللہ دو رحمان صاحب دا کنمازی دینگا از مالو محقق پرات دا دا رنگی فجی صورت کے نفیدن شرک تصرف دا بیانی قرآنی طریق نقد سرفت تصاروخ جاتے لا تو عقل کے اوپر آیات کے 4 لسم آیات ورته وایېمره چال راي او چس من م کدي د چاتیار دی چووق مالو دی ل م ما س به شوشي او که خاخبره کوي نو بیا کا په مدابان د سرار راځي نو پل للله ورته ووابره سرله ل رايته جاس نو سج م بلغل وله ماثقنا بالليل والنهار وهو سميع القديم خاصه للذي چې اوسې اشکال دي ګنده ورځ کې دا الله دې چې او وله دا هر څه خبر هر وخت یا وې او دا هر څه په حالت هر خبردار وې هر کله چې سيلي وې مړه او مالک <سؤال> ذکو لشیات مالک سماوات و الارض لا نو کل غیر الله اتاخجو ولیہ فاتر السماوات و الارض ورجوات امره رجا الله نو سمو دی ز دې معنا درن صفو ما زه او ظلم کو لے وہو یتم و لا یطعم روحی رسان دیه جلل جو روح نو کل انی امرتو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشتگین دارنگی والسم آیات روالو دادی سورت والسم آیات وادیم تسک اللہو بجرم فلاقاش فلروء اللہو کورسی تاتا لعقا کلکونی مصیبت نشتره چنسی کاشیف لیانستون کے لدیت درر اللہو دلاؤ دلامر کی راتاو کرا ستاق و خلا ارکا لیتو ورکایتو تو پریا باپا لیتو ورکایتو پر پاکاو که در باپا جویز وانا شخیتیا و دامان خواست وحیم سست کاللہو بی دررن که غاق دی خوب کا اقیاج ستر دا خراپا کی وحیم سست یاج العلماء باجی اج السما و شرکو گئی یاج مقدمی یاج بچال کیجی والا کاشفہ الاهو داد دلار جامو کے رات نے پڑھی قران بریدی تا مقنورت ہے و ہی ہم سس کا خیر ہے وہ علی کل شین قدیر دالا پال شهید قدرت والا غه دبل چا قدرت به صرف کا نه دارنګ اه سب تو له ختم حیات دا وګورا هغه جو وګورا اه سب تو له ختم حیات ا تم وكل احول هندی فزاعل اللہ نظام جو دا قلم دی اه مهتو سرقاری نه و خدای دا دا څوک څه سمجهایم کانا اه اه من خزل اللہ وَأَصَمَكُمْ وَأَصَارَكُمْ وَأَخَتَمَعَ لَا قُلُودِكُمْ مَنْ إِلَٰهُمْ غَيْرُ اللَّهِ آتِيكُمْ بِرِي وَرْتَوَوَا اَكْرِ عَمْبَرَ خَبَرْ عَاكَئِ خَبَرْ عَاكَئِ دَاغَتَا وَأَخْلِ سَعْتُنَا اَخْبُنَا اَسْتَرْ بِ کَانَمْتَا وَرَانْدَمْتَا وَأَخْلِ او مور وې تاسو ګوربان نه نه خو من الہ غیر الله الا تی قوم دی ور خبره د اورکل کړه من الہ ما الہ منوای من الہ څوک دی خپل الہ باغ دالانه صراط وکي تاس کا پدې د کانو مزار درندن دوی مزار کلی و انو مزار چوک دی من الهو غیر الله یا سیدی دی چتوای ګور قانون دی مزار څلانه بابا آره او درنندو دی مزار څکی شه دې او ځنیوونو دی مزار ملي څو بچی بابا آره نو د دې ټول څو الی خما یادو صورتي مانا ده تو او فضل دې انکه دې داللا خو جن من الہم غیر اللہ یا سینکم بیئی انزر قائفا نصرف ال آیاتی ثمہم یسدفو سنگر چردل درم دیتا فنجو سم آیات تقورا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ هِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَاَقِغَنْبَرَ النَّوِمَةَ عَسْتَى شِمَا سَرَا خَزَائِنِ دَعَلَّا ارکداشی سیدالرسول قرار مستذاد فانذری به طریقۃ الاولا دارلی او پنځو مستمرات تراواروا پاګی څنګه خبره کورای کوي و او پنځو سم اه کی ماری دی ماته ساجلون نبی این الحكم اللہ علی اللہ مجھے اختیار سے اصلہ منگر قاضل یا قسط الحق و هو اخیر القاسمین ان عبنی ما تساجل نبی و طویف و مرک ما صلو بحقش شیطاب قلوار کوئی پاگی لا خوزی الامر بین و بینکم یا صلی شعب ولکار جماوس کاصول کرمگا یوسہ پیڑ ندير پولا والله عالم <تصام> بالظالمین الاقوی ابظالمان وبانگی ظالم د ظلم نہ د ظلم وازه شي غیر محلی یوشب زاکی دیت زنا موی تاسا سرو فوقل اس کا مخلوق نہ وَلَوْ أَعْلَمُوا الظَّالِمِينَ أَوْ دَالِكَ الظَّالِمُ لَتَوَلَّوْا وَزَادَ شَيْءٌ فِي ذِمَالِهِ بَلْ ذَلِكَ الْغِيَابُ وَأَخَاهُ تَصَرُّفُهُ إِنَّشَأَ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ كَذَلِكَ حِكَى ما کې خطا نشته مکمل دی او اندازنګي ها نور دین کې دا سورته ورپسې اړو وا فتا ورته ولګي داري راز شېم کې دعا په دې سورته ها قران کریم کوي ها راز شېم کې دعا چې بږه ځالانا بچا کا بفرياس او زاري نه غیرره اللله ته و ولليیان ایيات دا را نهفاې شوغیر به لا نه بل وجهسم سورې سوه نه هم يات سر واړه وه چې بلول او که نهشته صورتې سوه غیر دوګه نه هم سورا کے نام آیا رے تو گورا عالمش کا حضور منتویلی اولیاء اعلی وہ جو سید مکے کا سرور بغیضا لانا اوجہ وللنور والله هو, هو الولی الله چیزه حمد و دیده आम्ही تحو من دونه هی او دیا دا کی ولی و الله کا پکا وا ها زمانہ کی بکل کا شرکی ی او دیا او باو ها کا پکا وا مر فاض کی و آگا سے من دونه هی او دیا چو مرتضا و خبر معرفه او زمین حسر تکیمونز کیده او ایسو ماناید ایسو ماناید شایدی بایی کمال کیده فالله هو معرفه الولی و معرفه او زمین حسر لی زمینی رسوس الوکر آگل اید اللہ چیده ننورتو که امداح ننورتو که الولی و جیمدانه آغا باباو که سولا لاتا ولی وائی لو ان ذا سائرون فالله هو الولي ولي انياء الراء ها ور ال اوجيا تم توه لو سيتوا الوسط انك hazardous من دون اوجيا سوره كاف مشت روق تروا الا هو بيقولا رشتي الرور سوره كاف الذا رواض اصحاب الذين كفروا ایتا غزو عبادی من دونی اولیاء آفا حس بلنبین کفرون ایتا غزو عبادی من دونی اولیاء کمان خیادتان کی کفرے پڑے چوین وزما بندگان بیزما نوزیا مگر سار کړه جانم کا زرولاند الماسیا یاو یا دې دوه زلې وته کا څلوه اې اا ظاهر دې بل نذین اظہروں ایں یتہ رضوی بادیم هندونی خونیا ولزول تو فهمت ولیا ستکانہ سورتی نص ترواڑوا اا تو ګورا آیات او دښته تم دې ارتوند چي سومن الا ان الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوم یاد ته پارینو ما سوره ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار يتيناو دي الله نَبَغِيرَ ای پُزِینَ دَهِ حکم دینی اوس معنی کی داو بیاو الَّذِينَ آمَنُوا وَقَالُوا اتَّقُوا دا که سان دی کیمان روانه آی کیری گله الله خلاصات دی سرنا وَرِجَادَ نو كَانَ مُؤْمِنًا وَمُتَّقِيًا نو درجه سدا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ وَالآخِرَةِ لِلرَّغِيبِينَ فِي عُشَاقِ فَرَطِ كِ او سَرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا يَتَّقُونَ حُكْمِهِ سَرِ آلا إِنَّ أَوْجِيَاهُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَوْ فَتَوَى تِرَ رَسُولِ دِيو خَبَرْدار نشتہ فاضل ناشخ خود پار دا کام الله د کلمات اوه په دلمات کی دا کی ویلی دي او وینه په دزل نشته ده شنه جد دې نه پور تا کی وا خو احتياج اور سرا یا این غیا د اور یا الله استیارات اور کڑی دي یې کوه اور لا تردين لتلمات الله والأغير أتخذ الله أتخذوا وليا يفيد الله لبنز مدعو اللي صلى الله بل المرغيب اللي صلى بل متفارف اللي صلى الله عليه وسلم على أن أولياء أفضت أجب الذين كفروا أن يتخذوا من دون أولياء بغير زمان نور أولياء متفارفين وقالا وَاللَّهُ وَالْوَلِيُّ مُتَصَرِقُ وَجِمَتَارَ لِمَلْجَا بِشِي وَاللَّهِ دَامَنَا وَالُوَلِيَ سَالَوْلِيَوْنَتْ شَدُ وَقْوَاسِ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَالْوَلِيَ فَآتِرِ سَمْحَوَاكِ وَالْحَانِ وَهُوَ يُفْمُ وَلَا يُقَامُ داره جی قدیر صورت کی نا جا دشن بردعاء چو والاراحتكم <صفيق> ان ذاكم مذاب الله ہی اوتكم سوا اخر الله تجون قرار چه آزاد دار لا يا قیامت ما غير الله نبوت چا تو فرياد کوي ان خلغم بل يا او تونا فائق umat دون الهين شاء موبذ خاص کوي نو لري کيا وا مصيبت ته کا آواز کوي هغه تا کدارو غوغي وترکا وا مصيبت وطن ته نو ماتو شريكون اوه يروي درنګي او وطن ته نو ماتو شريكون دريش په تم ايا صورت ها دريش دبی surat والانجر من دون الله ما لا لنا ولا يسرنا ونرضى على حقاب نعبد اذا هذا نلنا وتوات امر قد طول اشرافه ورسول الله صلى الله عليه وسلم کا نسبت کریں جدا سید المخلوقات سبان غیر ہی بھی ایا فریاد کو منجیہ دا اللہ نہ آختا یې نو فایذر سید ملت او نظر حقہ په زمونه آشا تاغو کو چا ولا شنو فایذا شاو نظر و انرات علی آقا بنا او اللہ بلک ثواب د دیل کا پشاخې رواه سو اخر باور ویلل قال لذ استوا دل او حیران زارګي يو وغويا کوم ګور اه يو اويا اه پته کې اه اه بغا ظالنا او ګور اه وانرضو لعقابنا دایو یې قلنا ند من دون الله وما لا نورا ولا ندنا بل چا کا فریاد جاری ا دا نکو یو انانے چا وت زاریو فریاد کو دا بڑا سیر کا منگا کی داندرن دا پار نہ کئ داندر او دریش پیغام تر واړه په ذکریږي حدیث صورت کې دریش پیغام والمی ناتقوم من ظلمات الظبر والباری سجونو ہوں دریش پیغام یې کارا تازا روح موخویا لا حنا جانا نل هادی لنكوننا دوب نجات درڅی تاس کري چارو دو څول امدي نه سي فريادو کوي فاجديا او پپټا او کو نجات ترا کومتا د دې نا مصیبتو پر گزر نه ولله او یونتیکوم من ها من کل کر د دې چارو نو د نه تمه ان تم تشریکون بیا تا خدا نه سره مو سزا دی را کوي زارني لهو ذا وثل حق لو بلن حق دار یو الله اه دا سور زینو کی قران کریم کی کیا کیا باندھے سورۃ الفاسق کی او دارن سورۃ اخاف کی کا سورۃ اخاف رواوڑے اه سو विषय میچ بارے سات سورۃ اخاف سو گشتو میچ بارا هغه تو والاراء ایتم ما تدون من دون الله ارني ما خلق من الارض ورتوك لمبر خبر را پیدا واه کی فریاد تقوی سواغان لانا ارونی ما خلق من الارح ما سته در دنیا کې حمله ان شرک ان السماوات یاد دې زبر خلا ایتونی بی کتاب من قبل <سؤال> حاضر یا دلیل <سؤال> راولی مفادر اینا دلیل <سؤال> وحیم او سارت من علم یا فادن خد دلیل قتینا ان کون تم شعجقین کئی رشیمی بلچا کمی شغوا راوی که بیجی تعدا کلی سکرشو وَمَنْ عَضْوَلُوا مِنْ مَنْ يَدُوُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَاِسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سو گیڑِ گُمْرَاد آشانا جاو آج سئی بیدالا لمن تا مانی و این محیم لے مَنْ وَجَبِ الْقُورِ كِرَاجِنُو وَمَنْ أَجْوَلُّ مِنْ مَيَدُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَاِسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ چنی شول قبلو لیتا ملاجه پنریال معنا د غلطه وکړه د ګوتارو آیاتو نه دی پاوږي او باندې ساج کړه وا وهم ان دعاءه مراجعون از دې پهلنې وچې دې نه نا خبر دي نا خبر هوځه کوي کانه ګوټي دې کلام بوتان دي تقاوليات وإذا حرر الناس قام لهم آذا ان كالشراج مشکول خلق دار شركا ومشركين وبدا مشرك شركا ضد پر آذا ان مسلمان وقالوا كيف عادتين كافرين اي وجب بندہ دې دي تو قومي وڑا شکرانه ده له واصحاب وقالوا ده عبادت انسانین ومن ازل لوڅو دي ګومرا هرڅ خوانل غیر اخرا اعتصره کیس در عالم ازو ګومرا هڅه خاصه وې اپ پنا ما کې هرڅ خوانل غیر کیس در ګومرا بم، کیس در دنیا ازو ګومرا هڅه در عالم په ځدی آیات معنا یې کړې زمونږ د ورلو څو ډېرې کومرا آه دربلا یاري مخا الہی چې قسم ځان کې خلافر یا درس بلا او مصیبت کې چا دا مویا سره او سره دربلا یاري مخا الہی چې قسم ځېګوتې نه دی خلافر یا درس ذکر جب غوث غزالہ لا نہ نس کا ذریج زمانے غوث راور رہے گی غوث سکالے نہ راور رہے گی داخل میں بولے خدا پر یاد رس دل کے خوف فاतिर جب نسمات تم قران کریم ذا خبر اڑدا سورۃ فاتھر او صور لسم آیات اغیر کهو بوره اه صور لسم آیات اغیر که ممده خبره کلیه اغیر که ممده خبره کلیه اغیر اللہ و ربکم لهن مل تذيش فاسنو خاون أغراده تاثر رب جوجل إسياه تاشم والذين سدون من دونه ما يملكون من كثمير أغاية تاثر تشلوها إبدا لانا نجواغ دار فقدر لكثمير بانده تثمير أغاية خرمات الزوال دفاع فقرات شري إن تدعوهم لا يسمع أدواءكم او واذ توکای نا ورتا سچغا بوتا دي تنکان ګوډیلی والو سمرو مستجاب لكم فرزن کچلا او تو حوالی دغه ملتیا لچ اورا تاسولا زه ځکه نشي په یخان ګوډیلی و یومر قیامت یتورنا بهرکی قوم ولا ینذو کا مشلو خذیر دار المریم کی رات کی تولوک ذ القرآن کریم خیر کی د یو الله دارنګ شرک له عبادت صورت کې قران کریم زیات زیاباند بیان نه زیات زیاباند شرک له عبادت هغه جو ګوره د عبادت اور بندہ گئے آیات کے سب پسندے قلبوں کا نہیں سب پسندوں ثل ان نید یت و نعبد الذین نصدون من دون اللہ اور تواتہ عمر زمانے سے ہے ما لفظ نہی راوڑ اور صیغد نہی رانورا نعم دیا طاقت دیا پت بے مجبوری سی غرا ریلو کې د تقریر وایي چې امر به د منځوي ملو د دې خبره ناشې ده عبادتکم زاهوا کسا الذين تدعون من دون العاق تصرف يا کوئی ویژه الله نه او تاسو نه غیر ثابتوي او تاسو نه ثابتوي زو د عبادت نه دې دې منځوي ملو ولا اقبو نایل تابیس تاکی دو خواہشاتو مالوی کی جزام پو خواہشاتو دو گلی قطولتو ایضا وما آنا من الموت جینی زبا خطا شویم دغا وقتی نیم باز لامنزن کنا بیب ماہ دہت نہیں مندر ہے دارنگی یو سلو شکاگم آیات کرا وار شكاكم بي يغفلو شكاكم يغفلو جائم بي جائم لك صالحكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شئ فابدو رزيزي قطنو على الله بل. لهم رب للا نشترى لأخالصار شيري یوا جی تو بندے کیو کیفیت توائے دے تے کی مزار میرا وہ کل اشیاء ان وقیر یو اللہ ہے بل جی مزار شان بل جی مزار بالکل نہ یو دارنگے یوصلو جوش پہ تمرا رواج اخر کی یوجی صورت اخر کی رواج ہے آلوی کی قران ہوئی قل ان صلاتي ونسكي وماي اعا ومماتي لله ربنا العالمين وا عبادتي بدن زمان ومافي زمان دن زمان مرض زمان سر زمان احسن الله رزق يا رب مخلوقاتك لا شريك لك مستودع جنس شريك الله سرا یا القران جو دی الله مغفور و مرغم کی عقبلا صلی کلا رسول انعام بوارا دابه او څه کی خپل قابض حال کوو مینو کو وانا او المسلمین پس دې اتمه سامسویل او ز اول د غذر نه حد دا بدی صورت کی یو اشتاق چینجی دی اشتاق کندو علی چکاری با مسئلہ ساماختی دی یو آیات پتی اشکال